Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbijai wal mursalina bihina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi, vomen tebiahum bi ihsanin ila jevmi ddini, thumma emma ba'du. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Salavat, miri, selam, na Allahu poslanika, alihi, salatu wassalam, jehovu porod, sučasne ashaabe i sve onej koji slijedi na putu istini do sudnjega dana. Uvažna, braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, Ovo je naše drugo druženje u kojem, evo, se družimo sa knjigom Rijados Aliheen. Prošli put smo govorili da tokom Ramazana smo imali pred iftarske emisije i velik broj braće i sestara nas je zamolio da i nakon Ramazana nastavimo sa nekim crničnim druženjem samo za raju koja prati ova naša predavanja putem interneta. Mi smo rekli da će biti koncept emisije takav da ćemo, ako Bog da, većinski dio predavanja posvetiti komentarisanje ove knjige druženju sa hadisima Božijeg poslanika, li se laatu selam, a nakon toga un ekipe 10 minuta sodno znači potrebi ćemo odgovarati malo i na vaše pitanje, vaše sugestije, kritike i dileme. Večeras nastavljamo da se družimo sa knjigom Riyadu Salihin na kraju, znači nakon što nekih pola sata se budemo družili sa ovim hadisima, ima ćemo izvlačenje koji smo najavili, imali smo Nakon namazana smo pokrenuli kviz u kojem je se zahtjevalo od učesnika kviza da presušaju 20 odabranih predavanja i samim tim da se prijave, da učestvuju u izlačenju. Nagrada je knjiga Rijadu Salihin od imama Nevavija. Imaćemo takvih 10 knjiga kao nagradu. A možda nam se posreći pa da i sljedeći put još nešto izvlačimo ako bi se kakvih donatora javilo da nam poklone knjiga. U svakom slučaju večera ćemo, ako Bog da, izlačiti 10 knjiga za braćo i sestre koji se prijavili kao učesnici u ovom kvizu. Što se tiče večerašnjeg druženja, večerašnjeg predavanja, mi smo u 14. Poglavlju, u poglavlju na 101. stranici. Rekli smo za braćo i sestre koji imaju ovu štampu knjigi da, ako želi da prati, nalazimo se u 14. poglavlju, 101. stranica, Umjerenost u ibadetima. Imam nevi rahmetullahi alihi, e, ovo poglavlje svakako ima svoje mjesto, e, umjerenost u ibadetima. Da čovjek nakon što obavi ono što mu je uzvišeni Allah suhanu wa ta'la naredio, Ovo je veoma bitna klauzula koju moramo satiti kada je u pitanju ovo poglavlje. Može neko doći danas i čuti neke hadise pa će kazati E, pogledajte, ima ljudi koji pretjeruju uvjeri na način da oni redovno klanjaju pijet vakata na maza, da poste, da daju zeke, a ti idu na hađ i nešto slično tome. Ne. Hadisi koje ćemo večera slušati odnose se na to da insan bude umjeren nakon što ispuni one osnovne obaveze koje od njega zahtjeva i koje mu nalaži islam. Pa znači ne može se smatrati pretjerivanjem uvjeri da čovjek redovno klanja pet vakata namaza, da čovjek redovno posti, da čovjek daje zekat, da čovjek ide na hađ. To je neki minimum kojeg čovjek mora ispuniti s odnom hadisu Božije poslanika, se oselam, kada mu je došao onaj ashab, Pa ga je pitao šta nam je naš gospodar naredio. Pa mu je Boži poslanik rekao naredio nam je pet namaza u toku dana. Naredio nam je post mjeseca Ramazana. Naredio nam je zekijat. Naredio nam je odlazak na hađ koji ima mogućnost. Pa je ashab kazao Allahu poslanića ja neću na to ništa pridodati. Pa je rekao Allahu poslanik ko želi da vidi čovjeka dženetlju i ako ustraje na tome to je ovaj čovjek. Pa kada imam nebevi rahmetullahi alihi govori o ovom poglavlju Vidjet ćete, iz mnogo ovih hadisa se vidi da su to stvari vezane za nafilu, za dobrovoljni ibadete gdje čovjek treba da bude umjeren u svemu tome i da se ne hrva sa vjerom. Jer jednostavno nikada se niko nije hrvao sa vjerom, pretjerivao u tim dobrovoljnim ibadetima, a da ga vjera nije nadvladala. Pa znači, ja lično smatram da ova tema ima svoju težinu. Ali danas mi imamo jedno veliko drugo iskušenje gdje su ljudi popustili, gdje ljudi ne klanjanju bukvalno propisane namaze, gdje ljudi ne posti i gdje ovo poglavlje dijelimično treba ga malo i zaobilaziti jer jednostavno može biti pogrešno svačeno, ali u svakom slučaju mi idemo redom, čitamo u knjigu Saka i u današnje vrijeme ima u mladinaca koji nekada ekstremno gledaju na određena dešavanja, ekstremno tumači vjeru pa i oni nekada pretjeruju u nekim svojim svatanjima vjeri, pa nije zgori da se i ova poglavlja komentarišu da se ovi hadisi, da ih se dotaknemo, ali generalno nešto drugo je nama potrebno. Nama je potrebno kako ljude pozvati da budu na pozitivnoj nuli. Ovdje, znači, ovo poglavlje u većini slučajeva tretira osobe koje pretjeruju previše sa dobrovoljnim ibadetima. Ali u svakom slučaju, znači, došljamo do tog poglavlja i mi ga nećemo preskakati. Sigurno ćemo čuti nešto korisno u ovim hadisima Allahog poslanika. Imam nevjer, rahmetullah ali započeo je ovo poglavlje sa uh, početkom uh, prvim ajetima iz suri Taha. Allah Žešanu kaže Taha, ma enzel na leke qurana ili teška, Taha, ne objavljujemo Kur'an tebi da se mučiš. Nažalost, i danas postoji kod velikog gruja ljudi, ubjeđenje i percepcija da biti vjernik znači nešto biti teško, mučiti se, da je to teška stvar da čovjek bude praktičar, vjeri što je neispravno. Allah Jeršanu takvima odgovara i kaže ma enzelna alejkel Kur'an eli teška. Mi ti nismo objavili, da bi ti bio nesretan, da bi ti bilo teško, da bi ti to bilo opterečenje. Vjera osnovi lahka, lagana. Jer je Allah Đelešanu objavio, Allah Đelešanu zna insana. On ga je stvorio i zna šta, šta mu je propisao. Pa je znači definitivno to da vjera nije teška, da vjera odgovara čovjeku psihi, čovjeku ojim mogućnostima. U ne postoji ništa, apsolutno ništa da je naređeno, a što čovjek ne može izvršiti. Allah ne opterečuje insana onim što on ne može izdržati. Pa je neispravna percepcija i sačanje, sačanje Islama da je Islam težak. Može doći vrijeme Kada ljudi tako razmišljaju i svataju, pa ćemo vidjeti danas velik broj ljudi, njima nije teško da se dogri, drogiraju, nije teško da ide na koride, nije teško da konzumiraju alkohol, drogu, da varaju, da se tuku, da se boksaju, da ovo, da ono, to im ništa nije teško, ali kad kažeš, hajde da klanjaš 5 cvakata, kaže, tu je teško. Pa su to poremećeni parametri u današnjem vremenu, ali je tačno da insanu vjera nije teška. Čak šta više, Kur'an. I kompletna vjera. Sune Božih poslanika došli su s ciljem da usreće čovjeka kako na Dunjalku, tako i na Ahiretu. Allah Želešanu kaže u suri Al-Bakara, 185. ajetu, Yuridu Allahu bikumu l'usra, vana yuridu bikumu l'usra. Allah Želešanu želi da vam olakša, a nikako da vam oteža. Pa je, braćo moja draga cijine, sestra, čovjek treba da ima neprestano na umu i ne smije da posumlja u tom da principi vjeri samo olakšavaju. Da principi vjeri čovjeku u svakom pogledu, i u psihičkom, i u fizičkom, i u materijalnom, sigurno principi vjeri vjera koju je Allah u objavio Božim poslaniku, Muhammedu a.s. definitivno samo čovjeku olakšava kada čovjek ispravno razumije ajete, kada ispravno razumije sunet Božih poslanika i kada to ispravno prakticira. Čovjek može sebi otežati, znači neispravnim razumijevanjem vjeri, ali ispravnim razumijevanjem vjeri sigurno čovjek nikada neće biti u poteškoći. Postoji neka poteškoća koja je, hajde da kažemo, podnošljiva. Svakako da nije po davnim znacima jednostavno i lahko ustati na sabah. Čovjek spava, umoranje. Ta poteškoća, znači ona mora postojati. Zato postoji nagrada džennet, ali ne postoji poteškoća koju čovjek znači, ne može izdržati da od njega nešto vjera traži, a da on to ne može ispuniti. U 142. radijisu, zabilježeno da iši radijallahu ta'ala anha, Dej Allahu poslaniku li selatu selam jedne prilike ušao kod Aishi radijallahu ta'ala anha uniznu kutsum uniznu subu izatekao jednu ženu pa je upitao Allahu poslanika li selatu selam ko je ova žena pa Moliha radijallahu ta'ala na kaže ovo je žena koja toliko klanja da se o njenom namazu pripovijeda Aisha radijallahu ta'ala kada je Allahu poslaniku pitao koja je ova žena koja sedi kod koja sedi kod tebe Željela je da je pohvali i da je spomene pohajru kojih čini. Pa kaže, to je ta žena koja toliko mnogo klanja da ljudi pripovjedaju njenu pobožnost i pripovjedaju e, njenu nafilu koju ona klanja. Pa poslušajte što je kazao Allah, poslanik ali salatu wasalam. Ne, neka tako ne postupa, ne! neka tako ne postupa. Negira Allah poslanik da čovjek toliko klanja, da se toliko umara, da ljudi u njega pokazuju prsu, on toliko i toliko klanja. A čega, šta smo kazali, ovaj hadis treba ispravno isto razumijeti, da se ovdje misli na dodatni namaz, dobrovoljni namaz na filu. Pa kaže Allah poslanik, ne, neka tako ne postupa. Svako od vas neka ubavlja na filu onoliko ono koliko je u stanju ustrajati. Jer tako mi Allaha, Allahu neće dosaditi dok vama Samima ne dosadi. Allah upostanik je ovdje postavio jedno veliko, veliko pravilo. Čovjek treba da zna da Allahu Đelešanu neće dosaditi da prima naša dobra djela, da meleki zapisuju naše sevape sve dok nama ne dosadi. A nama može dosaditi kada? Kada se preopteretimo. Pa Allah posanik ali se dao je ovdje svom umetu jedan veliki savjet kada čovjeku dođe neka inspiracija, ojača ima, pa bi cijelu noć da klanja, cijeli dan da uči Kur'an, samo da daje sadaku i tako dalje. Pa insan treba da bude u ibadetu umjeren. Volje je da čovjek svaku noć klanja tri rekeata vitrna maza, I tako ustraje 10 godina nego da tri noći ustaje i klanja po tri sata i onda nakon toga se umori, i nakon toga mu dosadi i onda tri godine više ništa ne klanja. I tako je sa sadakom. Bolje da čovjek kontinuirano daje po marku, po euro, 2, pet ili deset i tako kontinuirano godinama nego da jednu dadne stotinu i onda tri ili pet godina nikada ništa ne daje. Pa Allahu poslanik znam či nam jedno lijepo pravilo korisno. Allahu neće dosaditi, prihvatati vaša dobra djela i neće melekima dosaditi da zapisuju vaša dobra djela dok to vama ne dosadi činiti. A vama to može dosaditi činiti kada? Onda kada se preopteretite. Zato znači kontinuitet, umjerenost je ključ uspjaha. Pa znači... E ovako se treba ispravno razumjeti ovaj hadis Božjih poslanika Ali sevetu selam neko kada bi pročita ovaj hadis e, nerazumijevajući ostali principe vjeri, mogao bisati ti da Božji poslanik je negirao da ta žena klanja farz namaz što je svakako neispravno. U drugom hadisu ovog poglavlja, odnosno to je 143. hadis e, u samoj knjizi, od Enesa radijallahu ta'aranu se pripovjeda da su tri čovjeka došla kod supruga Allahog poslanika, ali i salatu wasalam, raspitujući se o njegovim ibadetima. Trojica sahaba uželi da se preispitaju, da vide gdje su oni, gdje je njihov ibadet, kakvi su oni, Došli su kod supruga Božih poslanika, Ali selat uselam da pitao ju o ibadetu Allahovog poslanika, alejsalatu ve selam. Njova namira je čista, njova namira je dobra. Želi da vidi kako ibadeti Boži poslanik, pa da onda vidi oni da pokušaju napraviti komparaciju između sebe i Allahovog poslanika, alejsalat ve selam. Ovde normalno ima jedna skrivena korist, a to je da su došli kod supruga Božijeg poslanika. Jedne prilike sam slušao od svoga jednog šeha pred kojeg smo sjedili i učili kad nam kaže pogledajte koliko je Božji poslanik imao supruga i nakon smrti nikada ni jedna supruga Božji poslanika nije jednu liječ lošu kazala o Božjim poslaniku, alihi ih i seletu, o selamnju njegovom brašnom životu. Pa insan vjernik danas treba da pazi na svoj život Da ne bude od onih koji na ulici su jedno, u kući su drugom. Zamislite da neko dođe i da pita za naš i naš hal i naše stanje u našim kućama. Kao što su došli asahavi pitati o Allahom poslaniku alaihissalatu wasalam. Šta bi naše supruge imale kazati o nama? Da neko dođe i pita našu suprugu, dobro, mi znamo peziča kakav je na ulici. De nam vi kažete kakav je on kod kući pa bi vidjeli i čuli šta sve ima u toj kući. Tako da insan treba da usaglasi svoj život, da njegov život na ulici i njegov život u kući budi približno jednak i sličan. Pa su ova trojica sahaba, došla kao što prenosi Enes radijalahu ta'ljanahu, došli su kod supruga Božih poslanika da pitaju o ibadetu Božih poslanika alih se lalatu wasalam. Kada su dobili odgovor, kaže Enes radijallahu taranu, dobivši od njih odgovor, učinilo im se kao da nije dovoljno ono što oni radi. Oni kada su čuli koliko Allah poslani klanja, koliko zikri, koliko posti, koliko ibadeti, koliko, koliko, koliko, onda su oni učinilo im se da njihova djela koja čine, da je to malehno, jer sada ćete vidjeti, kažu oni, Allahu poslanik toliko ibadeti, a njemu je Allah sve oprostio. Pa gdje smo mi onda? Mi treba da radimo mnogo više od poslanika da bi nam se Allah smilovao. Jer Allah dželšanu je Božijem poslaniku oprostio sve i on toliko ibadeti. Tako su oni i u dobroj namjeri. U dobroj namjeri oni su željeli da jednostavno više ibadete kako bi zaslužili Allahovu milost. Pa, kaže, pa su rekli gdje smo mi u odnosu na Allahu poslanika? Njemu su oprošteni svi grijesi i prošli i budući. Tada prvi od njih reče: "Što se mene tiče, sada ću cijelu noć provoditi klanjajući." Prvi od njih skontao je gdje bi on mogao da zasluži Allahovu nagradu, pa kaže: "Što se mene tiče, ja kad sam vidio kako ibadeti poslanika Lejselatu selam, ja ću tacija ku noć, cijelu noć provoditi u ibadetu." Ne bili na taj način zaslužio Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i nagradu. Drugi reče, a ja ću od sada svaki dan postiti i nikako neću prekidati post. Drugi od njih je prepoznao sebi ibadet badet post. Pa kaže, ja što se mene tiče, želio je da stigne, da prestigne Boži poslanika. Kaže, ja mislim da ja mogu zaslužiti Allahovu nagradu i zadovoljstvo tako što ću svaki dan postiti. Kaže treći... <kuh> Ja ću se kloniti žena i nikako će, i nikako se neću ženiti. Ovdi se misli pošto čovek kada se oženi šta? Ima dodatne obaveze. Treba da odvede suprugu doktoru, dolazi djeca, treba da odgaja djecu i tako dalje. Pa je onda on rekao znajući da porodica nosi veliku obavezu, koju nažalost velik groj danas muslimana ne zna. Velik groj danas, braći i naši, kada razmišlja o višeženstvu, razmišlja samo kroz jednu prizmu. Treba da se oženi. Ne razmišljajući o prizmi da je to velika obaveza. Pa ovaj Ashab to shvatio. Znajući da je porodica obaveza, on kaže, što se mene tiče, ja se neću ženiti kako me to ne bi okupiralo i zauzelo od Ibadeta. Pa su njih trojica imali i te kako iskrenu namjeru. Jedan od njih kaže da ću cijelu noć klanjati noćni namaz. Mi smo rekli, ovdje se ne radi o dobrovoljnim ne radi se o obaveznim ibadetima. Nije niko od njih rekao, ja ću klanjati sad redovno pet vakata namaza. Ne. On kaže, ja ću cijelu noć klanjati dobrovoljni namaz. Ovaj drugi kaže, ja ću cijelu godinu postiti. Normalno, isto ga se izuzima ramazan. Treći kaže, ja se neću ženiti kako bi imao dovoljno vremena da se posvitim ibadetu i tražit će Allah Dakon zadovoljstvo. Nakon dakle, Kada je Allah poslanik alaih salatu Selam obavješen o tome šta su rekli, došao im je i rekao. Allah poslanik kada je došao kući, njegove suproge su ispričale. Kažu, dolazla su trojica ljudi, pitali su o tvom ibadetu, pa smo mi pojasnili kako ti ibadetiš. Kada su oni čuli kako ti ibadetiš, smatrali su da su oni zakazali. Da ne radi nešto dovoljno kako bi zaslužili Allahovo zadovoljstvo. Pa jedan od njih kazao tako, drugi tako, treći tako. Pogledajte Allahu poslanika alihi sallatu wasalam. Nije reagirao. Prvo odlazi kod njih da ih pita je tačno to što su rekli. Pa stoji u hadisu. Kaže Allahu poslanika alihi sallatu Selam, Vi oni koji su rekli to i to. Jeste li vi to? Jesmo. Kaže Allahu poslanika alihi sallatu wasalam. Tako mi Allah. Ja prema Allahu osjećam veće strahopoštovanje od vas. I ja sam najbogobojazniji. Ali ja i postim i ne postim. Ja i klanjam, ali i spavam i živim bračnim životom. Allah poslanik Ali salatu sram kaže, pazite, ja sam bogobojazni od vas. Definitivno. Više se Allaha bojim. Ali u svemu tomi moja, bo, moja bogobojaznost je objedinila da ja postim, ali nekada i ne postim. Ja naveći klanjam, ali ja isto tako i spavam, ali isto tako ja se ženim imam porodcu, živim bračni život. Prvo im je postavlju temelj da je on najbogobojazniji. Hoćete da budete bogobojazni, bogobojazni poput mene, onda treba da se držite moga sunneta. Ja i klanjam, ali i spavam. Ja postim, a nekada i ne postim. Ja se ženim živim bračnim životom. Na kraju, Allah poslanik je postavio ponovo jedno veliko pravilo. Kao što je u prijethodnom Adisu postavio jedno veliko pravilo, a to je Allahu neće dosaditi privatati vaše ibadete. Sve dok vama ne dosadi, sada nam je postavio jedno drugo pravilo pa kaže, ovo je moj sunnet. Pa ko odustane od moj sunneta, taj nama ne pripada. La, ila, ila. Pogledajte, ovi jasabi su imali izuzetno dobru namjeru. Želi da svoj život posvijete i bade tu, ali ne, kaže Allah, svek, ovo je moj sunnet. Da živimo za dunjaluk imamo dunjalučke obaveze, ali imamo isto tako obaveze prema svome gospodaru. Pa kaže, ovo je moj sunnet. Ko odustani od mog sunneta, meni ne pripada. Ne pripada, znači, Božijem poslaninku u smislu u ovom načinu življenja. Jer Allah poslanik je objedinio da je živio i dunjalučke potrebe, a u isto vrijeme je imao, znači, vremena da ispuni obaveze prema svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ovaj hadis nam nosi mnoge, mnoge koristi, od kojih je najbitnija umjerenost u ibadetu. Da Allaho poslanike alihi salatu wasalam ovi asabe pozvao na svoj sunnet, a njegov sunnet je da posti, ali i prekida. Znači nekad posti, nekad ne posti, nekad posti, nekad ne posti. Da najveći klanja noćni namaz, ali i spava. Posled govoriti kako je bio sunnet Božeg poslanika alihi salatu se selam kada je u pitanju noćni namaz. Isto tako Boži poslanike imao potrebu za ženama, živio je bračni život, ali ga sve to nije spriječilo da bude Allahov pokorni robu. U 144. hadisu stoji od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala, nao se prinosi da je Allah poslanik kazao Propali su oni koji cjepilače. Ovaj hadis opet ide u tom prilogu da znači Boži poslanik je sugerisao kazao da je to uništenje, da čovjek cijepidlači, da pretjeruje, da neke stvari znači, koje su setnice, da im posvećuje veliku, veliku pažnju. I mi, nažalost, u svakom podneblju, u svakom društvu imamo takvih ljudi koji cijepidlači, cijepidlači oko određeni stvari dođu na nivo znači da jednostavno traže lako u jajetu. Ja vam mogao navoditi primjere kako u današnje vrijeme ljudi nekada kada u pitanju izrana, kada u pitanju odječa, kada u pitanju obuča, kada u pitanju ovu, kada u pitanju onju, cijepidlači, cijepidlači, cijepidlači, tako ide godinu, dvije, tri i nakon toga šta? Jednostavno čovjek prekine i najosnovnije stvari od islama da prakticira. Nekada su mu najveće sitnice toliko bitne, A onda znači ode u drugu krajnost kada mu najveće stvari u islamu nisu bitne. Pa je zato rekao Boži poslanik, propali su i uništeni ću, sami će sebe oni uništiti, oni koji cijepidla će. Pa insan treba da budi svakako umjeren, rekli smo ta umjerenost se ogleda da ispuni prvo ono što mu je strogo narjeđeno u vjeri. Prva stvar znači da ispuni farze, namaz, post, zekijat, Haj a kada su u pitanju dobrovoljni ibadeti da čini onoliko koliko može ustrajati ako Bog da kontinuirano <tuh> u 145. hadisu de buhuriri stoji da Allahu psanik ali se racan kazao vjera je lahka. a onoga kod, ko bude preterivao u vjeri ona će savladati stoga se držite umirenosti mi ćemo se samo zadržati kog djela hadisa pošto eh, smo skučeni s vremenom pa kaže Allahu psanik ali se letu selam ed-dinu yusr vjera je olakšica Vjera nije došla da nam nešto natovari, pa da je to nama opterećenje opterečenje, opterečenje. Trebam cijelu nož da klanjam, trebam cijeli dan da postim, trebam da se ne želim i tako dalje. Ne. Vjera je olakšica. Vjera nam olakšava u životu. Sa psihički, fizički i svaki druge strane. Pa je vjera olakšica. Kaže Lopsanik, vjera je lahka. onoga kog bude pretjerivao u vjeri, ona će savladati. S toga se držite umjerenosti. Kada imicam sebi nametni težak tempo, kao što su ovi ashabi, Želim da svaku noć klanjam, želim da svaku noć, svaki dan postim, želim da se e, posjetim i badet toliko da se neću ženiti. Ko se bude hrvao sa vjerom, ko bude pretjerivao, vjera će ga vladati. Zato čovjek treba da, da zna svoje mogućnosti kada su u pitanju dobrovoljni i badeti da se drži umjerenosti. U 146. ajetu Denesa radijallahu ta'ala anuhu Se prenos ide Al-Biruwizni, kalih salatu ve selam, jedni prilikom ušao u džamiju i ugledao uže zategnuto između dva stuba. Allahu poslaniku li salatu ve selam ulazi u džamiju. Pa je vidio između dva stuba u džamiji zategnuto uže, što je čudna pojava. Danas da mi uđemo u džamiju da vidimo između dva stuba zategnuto uže, svakako bi se zapitali šta je ovo. Pa Allahu poslaniku li salatu ve selam to je bila djelimično uh, nesakidašnja pojava, pa kaže šta je ovo? Kako je to uže? Pa kažu prisutni ovo je zajnebino uže za koje se predržava kada klanja pa se umori. Zajneba radi Allahu ta'ala anha toliko je ibadetila da kada bi se znači umorla ona je sebi svezala uže između dva stuba da bi se ona držala za to uže kako bi što duže mogla ibadetiti. Pogledajte opet plemeni cilj, dobrovoljni namaz, znači time se želi Allahu zadovoljstvo, ali pogledajte reakciju Božijeg poslanika ali seletu u selam Sklonite, ne, to je neispravno. Ne treba se čovjek toliko opterečivati ibadetom. Pa kaže Allah poslanika, neka svak od vas sklanja dok je odmoran. Kada se umori, neka legne da se odmori. Znači, insa ne treba pretjerivati, već rekli smo, ali ovo opet ispravno treba razumjeti i satiti, ovo se odnosi na dobrovoljni ibadet. Oni su znači odlazili u jednu drugu krajnost, a mi imamo jednu danas drugu krajnost gdje ljudima teško ispoštovati u neosnovni obaveze farze. Oni su, za njih je, znači farz namaz, to je bila stvar oko koje se nije smjelo raspravljati nikako. Već su oni žudili toliko da postignu Allaho zadvoljstvo da su, pazite, između stva stuba stavljali špag za kojeg bi se držali u namazu, toliko su željeli da staj, stajaju, stoje dugo pred uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Isto sljedeći hadis 147. otklilike u tom značenju. 148. hadisu Ebu Abdullah Đabir ibn Semura radijallahu ta'ala kaže Klanjao sam za Allahim poslanikom alihi salatu wa selam. Namaz, njegov namaz je bio umjereno dug i njegova hudba je bila umjereno duga. Allahus postanik, alayhi salatun ve salam, nebi li Allahov rob koji kroči u zemljom, njegov namaz je bio umiren kada je klanja u džematu, njegova hudba je bila umirena. Njegova hudbe danas kada čitate u knjigama koji su prenesene, hudbe božjih poslanika, njegova hudba trajala je samo nekoliko minuta. Mi danas odimo negdje. Pa čak u svijetu celom gledamo, hudba traje pola sata, 45 minuta. Sat vremena imate hudbe. Pa kaži ovaj asab, klanjao sam za božnim poslanikom, njegov namaz je bio umjeren, njegova hudba je bila umjerena. Subhanallah il-azim. Allah ovaj je dao jednom od asaba smirnice pa kaži, kada klanjaš u džematu, skrati namaz. Nemoj dugo učiti, uči pola stranjci Kur'ana, nemoj dužiti. I za tebe klanjaju bolesni, stari ljudi koji negdje žuri. Dok kaži, kada klanjaš sam, tada oduži koliko hoćeš. U drugom vjerodoslovnom hadisu također jedan asab kaže klanjao sam za Božim poslanikom, nikada nisam klanjao za nekim koji ima imao tako potpun i tako lagahan namaz. Pa je Boži poslanik objedinio između dvije stvari. Njegov namaz je bio kratak, njegov namaz je bio lahak, ali isto tako bio je potpun. Pa mi nažalost uzmemo onaj prvi dio, požuri, požuri, požuri. Boži poslanik nije tako klanjao. Pa je Boži poslanik klanjao znači umjereno, Nije žurio, ali nije mnogo ni otežavao. Imaju vjerodovstvo na hadisi da Allah pa sami kaže, neka da u namaz. Pa želim da malo odužim, ali čujem iza sebe tamo žene klanjaju. Neka žena je došla sa djetetom, pa i djete je počelo plakati. Pa znam, kaže, da je srce njegovej majke vezano za to djete. Njoj smijeta što to djete plaće, žaoju je. Pa kaže, ja skratim namaz. Ne odužim koliko sam mislio da odužim, žao mi je te njegovej majke. Pa znači, Allah poslanika, ali i salatu je selam, njegov namaz je bio e, umjeren, njegova hudba je bila umjerena. <clears throat> u 149. E, hadisu o Debuđu Hajfi, radijallahu ta'alem, se prenosi e, jedan događaj, interesantan događaj, u kojem spomnije da je Allah poslanika, kada je došao u Medinu, pobratio između e, Selmana, radijallahu ta'alem, i Ebu Derda. Allaho postanje kada je došao u Medinu napravi dvije velike stvari i to je temelj jednog zdravog društva. Napravio je džamiju gdje će ljudi obožavati svoga gospodara i pobratio je pobratio je između ljudi koji su bili hajde kažemo daleko jedni od drugih. Pa između ostalog, Boži postanje kali salatu wa selam, pobratio je između Selmana i Ebu Derda. A poznato ako čitate biografiju Ebu Derda i njegove suprugi, da Ebu Derda radiju Allaho bio pobožan izrasto, pobožan asab. Pa je došao Selman radijallahu talanu ta kod njega kao njegovog brata i primijetio je na njegovoj supruzi da nosi izhabanu, izhabanu odjeću. Pa je upitao šta je s tobom? Zašto tako izgledaš? Kaže Ebu Derda, on nema nikakve potrebe za dunjalkom. Njemu ne znači ništa da meni kupi lijepu odjeću ni da se ja njemu srijedim. To njemu ništa ne znači. On živi ahiretski život. Pa je došao Ebu Derda kada je čuo da je njegov brat po došao, donio je hranu i kaže de bujrum ti jedi ja ne mogu post Pa je Selman radijallahu taranu odbio. Bio je umjeren kaže ne, neću da jedem dok i ti ne budeš sa mnom jeo. Pošto je postio dobrovoljni post, cijelo vrijeme se vraćamo da svi hadisi ovdje govori o dobrovoljnim ibadetima. Pa je Ebuderda Darda preknuo post i počeo je da jede sa svojim bratom. Pa kaže kada je nastupila noć, Ebuderda je pokušao da ustane klanjati noćni namaz, a Selman je rekao lezi, spavaj. Nije još uvijeme za noćni namaz. Pa je malo vremena prošlo pa je opet pokušao da ustane pa mu je Selman opet rekao lezi, nije vrijeme za noći namaz. Pa kada, je, kada su prošle znači polovina noći, kada je nastupila zadnja trećina noći, kada je najbolji klanjati noći namaz, tada je Selman radijallahu ta'alanu rekao je buderdav ustani pa ćemo zajedno klanjati. Pa kada su klanjali, kada su e, završili sa ibaditima, e, Selman radijallahu ta'alanu obratio se je buderdavu i kazao mu je poznati veliki riječi O moj brate, treba da znaš da tvoj gospodar ima ko tebe pravo. Tvoje oči imaju pravo ko tebe. Tvoje tijelo ima pravo, ali i tvoja porodica ima tvo, eh, pravo ko tebe. Pa to Ebu Derdau nije nekako leglo. Pa je on sutra dan otišao Božijem poslaniku i ispričao moj događaj, pa je rekao Božiji poslanik Ali, salatu wasalam, sadaqa selman. To je jedno veliko pravilo. insa ima obavezu prema gospodaru. Insan ima obavezu prema supruzi, imam obavezu prema djetetu, imam obavezu prema roditelju, imam obavezu prema svome tijelu. Pa moje tijelo ima pravo da se odmori, moji djete ima pravo da sa njim se poigram, moja supruga ima pravo da sa njom prošetam, da sa njom popijem kavu, a ima moj gospodar pravo isto da ja obaveze koje su obaveze, meni obaveze, propisani na mazi, post, hađ, zekat, da ih ispunim prema svome gospodaru. Pa je to umjerenost da čovjek znači pokuša da ispuni sve obaveze onih ljudi koji ga okružuju, a ne samo da čovjek kaže ja ću ispuniti obveze svoga gospodara. Dobro, a šta je sa obavezama djete ta, sa obavezom suprugi, obaveza kom prema komšiji, obaveza prema roditeljima i tako dalje. I redošlo u sljedećim rivajetima kada je u pitanju drugi hadis da je Bozhi poslanik kazao jednom asabu i tvoji roditelji imaju pravo kod tebe. Pa insan treba, znači, kada je na ovu dunjaličkom životu da pokuša da bude umjeren i da svima dadi njihova prava. Ne da čovjek samo kaže, ja ću samo dati prava komšiji ili samo pravo roditeljima. Nerijetko se dešava da čovjek posvijeti se toliko roditeljima da nema vremena za dijete, nema vremena za suprugu. i ne obrnuto, samo sa suprugom, samo sa suprugom nema vremena za roditele i tako dalje. Ili samo vrijeme... Tijelo, samo bildanje, samo trčanje, samo ovo, samo ono, nema vremena za svoju suprugu, nema vremena za svoje dijete Ne. Islam je umjerenost. U Islam je sredina. I gospodar ima prava. I mi imamo obaveze prema gospodar. Imamo obaveze prema supruzi, prema djetetu, prema majici, prema ocu, prema komšiji pa prema svome tijelu. Na kontu ga došo jedan e, poduži hadis koji ćemo mi samo rezimirano spomenuti jer smo skučeni s vremenom, e, vrijeme nam ističe. Radi se o poznatom e, hadisu Abdullah ibn Amra el As radijallahu ta'ala, onaj dolazi buži, da, je Boži, da je Boži poslanik ali sallatu ve selam za njega ču da mnogo ibadeti, da po cijeli dan posti i cijelu noć klanja. Pa mu došao Allahov poslanik ali sallatu ve selam kaže, čuo sam da tako ibadatiš, kaže, jeste tačno. Je. Kaže, ne možeš to izdržati. To nije dobro. Po pa moj Allah poslani k'alise lalatu selam savjetovao da e, posti svaki mjesec tri dana. Jer kaže svaki dan, svaki mjesec kada postiš tri dana, svako dijelo se desetoroostruko nagrađuje kod Allaha. Pa tri dana kada postiš, kao da si posti u cijeli mjesec. U svakom, kaže, mjesecu posti tri dana kao da se posti u cijelu godnu kod Allaha dželšanu. Kaže, ne Allah, ja mogu više. Kaže, posti jedan dan, a dva dana pauziraj. Ne, kaže Allah poslaniče, ja mogu još više. Kaži, posti jedan dan i jedan dan nemoj posti. To je, kaži, post Davuda alaih selam. To je najbolji post. kaže Allah posti, ja mogu još više. Nema, kaže više od toga. To je najbolji post. Pa kada je taj ashab ostario, kazao je, kamo sreći. Oni su takvi su so ashabi bili. Ona koji nešto preuzeo da radi za vrijeme Božih poslanika, oni su to gledali da maksimalno ustraju do smrti. Kaže, kamo sreći da sam prihvatio savjet Božih poslanika, ali se leto se kada mi je kazao posti tri dana u svaku mjesecu. Pa je se trudio čak neke dane ako bi, znači ne bi mogao postiti, zapamtio bi pa bih bi napaštao samo želioći da ustraje na onome da jedan dan posti, da jedan dan ne posti. Ali vidimo Allah poslanika, ali se leto se ram, da mu je ponudio olakšicu. Posti sakim mjesec tri dana, Allah zašavno će te nagraditi za svaki dan, desetroostruko, pa tu i kao da si postiju cijelu godinu dana, ali ustraj u tome. Nemoj da ti to bude opterećenje. Pa je znači pojenta svihovi hadisa da čovjek u dobrovoljnim ibadima, treba, u ibadetima treba da bude kontinuiran i da bude umjeren. Allahu neće do sati prihvatati naše ibadete dok nama ne dosadi sadi činiti određena dobra djela. I zadnjih. Hadis ovog poglavlja, 151. hadis od Hanzali radijallahu ta'alanu, poznati hadis. Kada je Hanzala radijallahu ta'alanu, e, opet kažim e, oni koji imaju ove knjige mogu da pročitaju ove hadise u njihovoj izvor, izvornoj formi. te je Hanzala radijallahu ta'alanu jedne prilike sve o Bekra, pa mu je se požalio na svoj hal i stanje kaže, o Ebu Bekre, ja smatram da sam ja licemjer. Nafaka hanvala. Ja sam po stolicimir. Pa Sebu Bekre za čudjo Hanza la radi Allahu ta'ala poznati ashab iskren, čvrst, moralan, jak. Kako to da si ti licemir? Kaže u čemu se radi? Šta je? Kako ste usvatio? Kaže mu Bekre: Mi kad sedimo kod Allahu poslanika li se la to se nam, slušamo njegove savjete, slušamo ajete, slušamo hadise, jednostavno kaže to nas toliko ojača kao da vidimo džennet i gehennem svojim očima. Pa kada odemo svojim kućama Budemo zauzeti svojim porodicama, suprugama, djecom, dunjalukom. Jednostavno te stvari, kaže, oslabe unama i zaboravimo. Kaže Vubek, pa i ja isto tako osjetim. Hajde, kaže, da se požalimo Božijem posaniku da vidimo šta će nam on kazati. Pa su došli kaže opet Hanzala, Božijem poslaniku, Allah oposniče, ja sam licimir. Pogledajte njihove iskrenosti. Pogledajte njihove iskrenosti. Pa kaže, šta je? Kako? Pa kaže on isto kao što je rekao i Bekru. Allah posljedniče, mi dok sjedimo kod tebe, toliko nam se ujača iman, slušamo tebe ajete, slušamo hadise, ti nas odgajaš, mi jednostavno kao da vidimo dženneti džehennem svojim očima. Kaže kada odemo kućama, e, dunjaluk, supruge, djeca, zarađujemo, kaže jednostavno oslabimo, zaboravimo ono što si nam ti kazao. Pa kaže Allah posljednička, ali se, letu, osalam, postavio je također opet jedno veliko pravilo, Tako onoga u čijoj ruci je moja duša. Kada biste vi stalno bili u stanju u kojim se nalazite dok ste sa mnom, meleki bi se rukovali samo u vašim kućama i čak na putama kojim prolazite. Ali, Hanzala, čas ovako, čas onako, ponovivši to tri put. Ali se bližima muslim. Če Allah poslanike odobriju ovaj postupak Hanvali? Hanzala, vi kada bi bili tako pobožni? kao što se osjećate kada ste kod mene. Meleci bi dolazili se, lamlili bi se samo u vašim kućama i na putem kuda vi hodite. Ali Hanzala, takav je dunjaluk. Malo za dunjaluk, malo za ahiret. Malo za dunjaluk, malo za ahiret. Ali rekli smo ispravno razumijevanje ovih hadisa jeste na način. Malo za dunjaluk, malo za ahiret. Ali moramo prvenstveno postaviti temelje, principe da ispoštojimo ono što je obaveza, a od dobrovoljnih i badita koliko stignemo. To je, braćo moja draga i cijenja nešto što sam ja danas želio da vam hajde da kažemo, spomenim, sljedeći, ako Bog da termine, 15. poglavlje, kontinuirano činjen dobrih dijela, jedno izuzetno lijepo poglavlje. Ja molim Allah, Jeršanu, da ono što smo čuli bude korisno za nje. Molim ga, Svanova, tajla, da nas učiste na putu istine. Molim ga su Hanova da nas učine da oni ljudi koji će prioritete svoga života ispravno poredati, da ćemo ispravno u životu shvatiti naše obaveze, a dobrovoljno i badati da ćemo učiniti koliko možemo. Za kraj, ostalo nam je da, ako Bog da izvučemo nagrade. Imali smo nagradni kviz gdje smo odabrali 20 predavanja i svi oni koji su poslušali ta predavanja imali su priliku da učestvuju u ovom kvizu. Ja sam zadovoljan odzivom braće i sestara, pogotovo kada je u pitanju raznovrstnost država i gradova odakle su braće i sestre učestvovali. Zaista ne bi sada da nabrajam države i gradove, ali baš sam fasciniran gradovima, selima, državama iz kojih su ljudi uzeli učešće u ovom kvizu. Mi ćemo ostaviti ove ovaj papiriće. Ne bi ne bi li Allah olakšao da možda nabavimo još desetak knjiga pa da možda sljedeći put opet, opet izlačimo, ali u svakom slučaju večera ćemo izvući deset jega. Evo počet ćemo, znači svi papiri su istog, znači izgleda e, zamotani su na isti način tako da ne postoji mogućnost da neko nedaj bože bude zakinut. E, mi e, čitamo prvi dobitnik Sabahudin Bujar Zenica. Sabahudin Bujar Zenica, ne znam da li se vidi to ovdje, ali evo znači Sabahudin Bujar Zenica. E, Prvi naš dobitnik je brat Sabahudin, Bujar i Zenici. E, svakako svi koji su dobitnici, e, mi ćemo ih kontaktirati putem e-maila. Ona, braće i sestre, koji mogu da preuzmu knjigu u Sarajevu, to je najbolje, najjednostavnije da dođu u Sarajevu, predojeđamiju Kralja Fahda. E, knjiga će im biti uručena. Ako ne mogu, dogovorit se da im knjigu pošaljemo poštom. Rekli smo u uvjetima kviza je bilo da osobe budu spremne platiti poštarinu. Evo... Odlazimo s Krojzu, drugi dio naše države, Todorovo, Velika Kladuša, Adis Mujić. Adis Mujić, Todorovo, Velika Kladuša. Adis Mujić, Todorovo, Velika Kladuša. To su dvije nagrade. Treća nagrada odlazi u jednu susjednu zemlju, Italija. Arifović, Džemal ili Djemal. Arifović, Džemal ili Djemal. Ne znamo tačno kako se iščita i govori, Italija. Arifović, Džemal, Italija. Evo, znači imamo već neki balans, malo Bosna, malo neke susjedne države. E, evo nas opet u Zenici. Asmir Macanović, Zenica. Asmir Macanović, Zenica. Asmir Macanović, Zenica. Broj 4 nagrada. Pijeti dobitnik je Idemo ovdje u Komšiluk, u Iljaš. Spahić, Jasmin. Spahić, Jasmin, Iljaš. Spahić, Jasmin, Iljaš. Pet nagrada do sad. Evo ga, idemo u moje dolerodno mjesto. Baš mi je drago. Belma Zukan, Kruščica, Vitez. Hajde, neko dole od moj kraja nešto dobije. Belma Zukan, Vitez, kruščica Voljena kruščica tu sam proveo dane rata Evo ga idemo i do busovači e, koji je ovo 2 4 6 7i dobitnik je Adnan Čolo Busovača Adnan Čolo Busovača imamo do sada znači 7 dobitnika Osmi dobitnik je Emina Sivac ili nešto slišno, Kozarac. Emina Sivac, Kozarac. Emina Sivac, Kozarac. Ja mislim da ova sestra pisala da ona negdje bude u nostranstvu, da su njeni roditelji u Kozarcu, ali ćemo to ako Bog da putem E-maila usaglasiti. Devjeti dobitnik, dobitnik, ajde nek neko bude i iz Sarajeva, Alić Zijad Sarajevo. Alić Zijad Sarajevo. Alić Zijad Sarajevo, deveti dobitnik i deseti dobitnik. Volio bi zaista da izvučem nekog iz Novog pazara ili iz Srbije, ali eto, vidjet ćemo šta jer je bilo dosta braće koji su učestvali. Ali džaba je, na faka je bila vinac. Eniz Mejić, vinac. Eniz Mejić, vinac. Eniz Mejić, vinac. Tu je bila naša deseta nagrada. Mi ćemo, ako Bog da pokušati, do sljedeće srednje ako bude kakvi na faki, da nabavimo nekih 10 ili 20 novih knjiga pa da ponovo ovu našu crvenu kutiju malo koristimo. U svakom slučaju... Mi ćemo se javiti ovoj braći i sestrama, odnosno neka se i oni nama javi putem e-maila da bi mogli dogovati samo preuzimanje knjiga. Znači, nama bilo najdraži ako se može knjiga preuzijeti direktno, da ne kompliciramo slanje knjige putem pošti, a oni koji ne mogu preuzijeti knjigu pu, onaj, direktnim putem, onda ćemo to dogovati da se pošalji putem pošti. A rekli smo, poštarina je znači, na račun onih koji su dobitnici. Još jednom, samo da pročitamo imena. Eni Zmehić Vinac, Ali Zijad Sarajevo, Arifović Džemal Italija, Asmir Macanović Zenica, Belma Zukan Kruščica Vitez, Spahić Jasmin Ilijaš, Adis Mujić Todorovo Velika Kladuša, Sabahudin Bujar Zenica, Adnan Čulo Busovača i Emina Sivac Kozarac. Molim Allah, Đelšanu, da braći i sestrama koji su se potrudili da ova predavanja poslušaju, da im prvenstveno to budi najveća korist, a nakon toga da se koriste i od ove knjige. Ne predstavljaju ništa drugo osim da se odjavimo. Subhane ke Allah, ume bebe hamdike, ešhedu in la ilaha ila ente stakfiruke, vajatubu ilik.